Non bueno, se presenta, non se apata. Boa, obrigadas eh, a todas e todos por, por assistir a esta palestra eh, onde o, o compañero Césio, biólogo marinho, eh, pois pues, intentará poñer un pouco máis de luz ¿no? sobre esta catástrofe ecológica, unha nova catástrofe, que algúns eh, chaman esa será por dicilo con, con esas esas palabras, va activalo como como con desastre. Eh, máis unha vez, despois de, do último grande que era o o prestís. E bueno, vainos a falar un pouco desas desas situación e dos famosos pellets que, que como dio o conselleiro de pesca entron por un lado e saen por outro, non? E por lo tanto, que pues, non, non teñen perigo. Eh, que hoxe o xeo,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 entonces comezando por o principio, quería falar dos, dos plásticos, non? que xa saberedes porque miraríades mil veces ou de xente interesada nas ¿no? nas cuestións medioambientais, hai sete tipos, bueno, as se, se clasifican en sete tipos. O primeiro é o PET, o tereftalato de polietileno, que é do que están feitos a, a 88, 90% destos, destas pequenas boliñas, destes peles que apareceron nas praias e a base, o polietileno de outros tres, tres máis. Imprimin aquí isto porque senón non vou acordar, acordar todos. Pero, Basicamente bueno, son o teraftalato de polietileno, o HDPE, que é polietileno de alta densidade, tamén aparece en algúns sitos por PEAD, PEAD aparece como polietileno de alta densidade, que nos iniciais que poden ser en español ou en portugués tamén,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 Quero falar tamén dos tamaños, porque se está falando de microplásticos, se está falando de nanoplásticos, se están falando de cousas e moitas veces non temos conciencia dos, dos tamaños que son cada cousa. Ben, para empezar, os peles das praias non son microplásticos. Serían mesoplásticos, sons plásticos un pouquiño nós grandes dos microplásticos. Estarían por debaixo da de cantidade, que estar por debaixo do de milímetro e estos son de 5 milímetros. Non son moi grandes a nosa vista. É pues dicir, si podemos ver perfectamente, non? Bueno, podemos verlo perfectamente cando están separados, ademais, cando están nunha praia, como antes comentábamos aí, eh, no medio das algas son unha zona con área grossa, pois pues, é eh, complicado verlos porque teñen un tamaño de pequenas pedriñas. É moi importante por que? Porque non funcionan igual na cadea trófica os, os microplásticos, os mesoplásticos ou os nanoplásticos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 De, de un fitoblantonte, de unha alga unicelular. Vale, estamos falando de tamaños moi pequeninhos. Mendois, aclarado isto, aclarado isto, queria falar, entón, eh, que son, en concreto, estes plásticos, estes pellets do, do Toconau. O Toconau, supón, se sabéis todos, un accidente, nese accidente caeron seis condentores e deses seis, un levaba pellets. Levaba 26 toneladas, 1.020, 1.040, 1.050 sacos, eran 1.000 e pouquiño, eh, poucos sacos. Se liberaron, se liberaron, bueno, ese contentor caeu, está a uns 2.000 metros de profundidade, enda que está a pouca distancia da costa portuguesa, plataforma portuguesa moi pequena, sabedes que a plataforma continental é dos 0 a 200 metros de profundidade, e se chama a plataforma continental non porque estexa pegado ao continente, sino porque o continente.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 Non sei se lembrades, non hai moitos anos, no norte de Portugal, non me que pouco, caía unha ponte, esa ponte, cae un, un outro carro, morreran varias persoas. Eh, semanas despois apareceron varios cadáveres nas costas galegas, pero non apareceron todos, apareceron alguns. O resto, o resto levou o mar. Bueno, pois con isto ocorre igual. Estamos en inverno, as cortes predominantes á profundidade. Bueno, e no tamén. profundidades van hacia o norte e algúns chegan á costa ou non. Estos en concreto teñen unha densidade moi similar á auga e, e aboian non de todo. Van un pouquiño por abaixo pero máis ou menos se ven. Agora ven, supoño que son os veredas, imaginaros, 5 milímetros de un plástico que é prácticamente transparente, imaginar coller eso no mar, non? como de, dixo algún que outro en boca se chama goberno galego. Todos entón, os plásticos, os peles están, eh, son de petra de polietileno, porque falábamos antes, terastalato de polietileno. Agora, ben, é PET solamente? Non. Se si miramos os sacos xa podíamos ter unha pista do que pode ter no interior. O saco expoñía code, bueno, code 9000 UV estabilizador, non, ultra, estabilizador ultravioleta. Realmente non é que sexa eh, polietileno detrastalato de polietileno, PET, que sexa PET con unha sustancia, sino que o PET,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 Non, se, non, es, non sigue sin considerarse como material perigoso. Hai unha grande depresión por revolución marítima e internacional, oh, para que se considere material perigoso, porque o tratamento que levarían sería moi diferente, pero para que vos fagades unha idea. Aquí cae un contentor. Eh, en... creo que foi no 21, no 20, en Sri Lanka, ponho que lería moitos de vos, un artigo que había por aí de Guardian, caeron 422 contentores de total,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 que se somar a medida de seguridade. Ese medida de seguridade, por exemplo, que serían? Pois, pues en vez os contentores con este tipo de material en cuberta, forran baixo cuberta. O non é raro que caen contentores a somar, é unha cousa bastante común, pero claro, que caen un de, que sei, de, de ordenadores, como ten caído algún, un, caer unha vez un de impresoras, ou de tenis, que chegaran aí pola Costa da Morte, teñen chegado cousas de todo tipo, algunhas aproveitables, e outras non. Pero bueno... Me parece ben que aproveiten o que chega do mar, ¿no? maro. O maro levo, pois, pues, hai que sacar de rendimento. Bueno, cae, levanto todo tipo de sustancias. Mentre non son perigosas, non hai problema. O problema é cando son perigosas. Por eso se obriga a leválas baixo cuberta. O que ocorre é que as de, o poder dos fabricantes de plástico internacionales son moi, moi, moi forte e impediron hasta agora que eso se elevar a cabo. Sigue sin considerarse materia perigosa que teña que levarse baixo condicións rigurosas de seguridade. Ven a través dos, dos contentores que caen ao mar. Ven a través das fugas que teñen esos contentores a ir en cuberta. Ou ven na fabricación. Estos días víamos tamén os medios como en Cataluña chegaban periódicamente porque ali se fabricaba estos peles para levar a outros sitios e había nas praias. A mar está calculado que chegan anualmente entre 52.000 e de aquí 184.000 toneladas estes peles ao mar. Ben, entonces agora en concreto estes o material é tóxico? Si, sí, é tóxico imediatamente? Non. É perigoso andar con eles? En principio parece que non porque nunha escala de perigosidade que iría de unha catro estaría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 e cando é ingerido polo zooplancton e é dixerido por outros animais, porque nese caso si se, se dixire e si se pode absorber, hai eh probas feitas en universidades galegas e en universidades de todo o mundo onde non nos intestinos, como decía o conselleiro do mar, sinón na, na na propio tecido muscular, é dicir o que nos comemos do peixe, hai microplá, nanoplásticos. Decir, agora mesmo nos estamos comendo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 Eu que quería falar entonces aquí agora de outra cousa, que frente a isto que ocorreu, que acorréu, que fixo o goberno galego, non? Ou polo menos se les autodenominan goberno galego, é o que debería ser. Demostraron eh, que son calquera cousa menos goberno galego. O día 8 ocorreu accidente. Caen os contendores. O día 13 de decembro, 8 de decembro. O día 13 de decembro, se o sol cinco días despois hai a primeira chamada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 O día 5 declaran o activan o Plan Kangal. O Plan Kangal pero activan no nivel 1. O sea, se o Plan Cangal, Cangal, Cangal te un nivel 0, nivel 1, 2 e 3. O activan no nivel 1. E desino o governo que ten que actuar. E o governo dixe, "Non podo actuar porque por protocolo do no propio Plan Kangal eu non podo actuar mentras non actives o nivel 2." Demoran 4 días, hasta o día 9 que activan o Plan Kangal nivel 2. Entonces o governo ah, agora sí.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 Ainda que no Unión Europea non estamos recoñecidos como, como pou altamente dependente do mar, de outras cousas porque o goberno español tampouco quere e porque o goberno galego nunca presionou para que se si fora reconhecido, o que implicaría, por exemplo, que nas recepcións das cuotas de peixe ou calquera actividade no medio mariño estuvera presente a xunta como tal, como está a Escocia, por exemplo. Galiza non está porque ningún dos dous o quere, ningún goberno central, ningún goberno español,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 Sabedes que Traxa non é exactamente a Xunta, un organismo destos así, que é, por certo, español, aquí está a Seaga, pero non se ativo a Seaga, se ativo a Traxa, eh, e van, van facendo actuacións por Galiza adiante, ainda que a maior parte do recollida agora o fixeron os voluntarios organizados eh,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 E activar foi porque hai elexios. Entón, como hai elexios, o activan porque saben que xes pode costar caro. Que xes pode custar diputados e que xes pode costar o goberno. Bueno, o goberno. Ese grupo que está aí para, para vivir deso. De e repartir, repartir dinheiro. E cando activan, cando finalmente activan, botan desde o día 5 hasta o día 4, botánlle o culpa ao goberno, o goberno á xunta, xunta de goberno, goberno á xunta hasta que activan o nivel 2. Sí, sí, agora si, agora si, agora ti, non? Non te podes disculpar de que non podes actuar ti porque non te deixo. E... realmente a parte de pelotear foi un descontrol, foi un descontrol, porque non é porque non haxa medios, os hai. Non é porque non haxa persoal,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 E aí onde está, o menos o que opino, eh? aí onde está o fallo. Que se actúa de forma errante, vai para un lado e para outro, dando bandazos para aquí para lá, porque hoxe se opina que non sei que, maña se opina o musicante. Vamos facer así, vamos facer de outra maneira. En calquera caso, hoxe, eh, hai unhas horas me dunha noticia que dá un pouco a entender que, que a mí me ratifica no o no que pensaba. Sabedes que este 21, hai unha manifestación en Compostela, unha manifestación que ven de alguna maneira catalizada polo os dos peles, pero que é consecuencia do desleixo, da desfeita que hai na, en toda nosa costa, en todo noso mar, eh, convocada por un lote de organizacións, bueno, pois hoxe a Federación de Cofradías fai público comunicado non que a Xunta de Galicia se compromete a dar 15 millóns de euros as cofradías para solucionar esas problemillas que había por aí acumulado como ¿no? sí, eh, claro, o barro prestes si, entonces claro o diñeiro pode tapar moitas cousas pero o diñeiro nin disolve o plástico nin evapora o plástico nin cura as ameixas por, poñer por poñeros un exemplo e un exemplo que é evidente e unha cousa que se pode comprobar ademais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 ao final creo que quedou en tres, ou así. Foron quitando e quedou máis as que en tres. aí non sei porque ten ningún, ou que deixaron un no medio, non lo sei. E... Ben, ante eso, ante eso, reunión, cofradías afectadas. Marisqueva P, cofradía de Ferrol. Marisqueva Flote, cofradías de Barallobre e Ferrol. Ben. Reunión. Levantou na mão. Hai que pedir diñeiro porque nos vamos perder, hai que pedir diñeiro Entonces a mí se me ocorreu decir así, unha locura, no? e dixe: "E en vez de pedir diñeiro, por que non pedides que draguen esa da malata e boten area para recuperar a zona? Entonces así, aparte colleir marisco xesano, colleis para outro, para outro, para outro. Se si vos dan diñeiro, vai seguir sendo unha merda e non ides solucionar nada." Miraron todo, cierto. "Hai que pedir diñeiro. Conseguíronlo. Vanlles dar bastante diñeiro, por certo, a cada un dos mariscadores que van alí. Van solucionar o problema da la malata." en absoluto. Van levar un diñeiro que dentro de... Alguns xe durarán algún mes, alguns durará durarán días, e algún me parece que horas. Pero bueno, van levar o diñeiro van, la... van a gastar, e non se vai solucionar. Non fun o único que o dixo, e o propuxen, e houbo mariscadores, e houbo mariñeiros, que decían que sí que que había que facer, for minoritarios. Pero sí que os oubo. Decir. Quero decir que no mar, como en todos os sitios hai de todo, o problema é que A verdade que a rea un pouco peculiar, a xente humana a rea bastante peculiar porque non hai tradición mariñere, me refiro ao cabo de marisco e a pesca, porque a maioría foron xente procedente en gran parte da zona bálica, acabaron aí porque non... para non ter que emigrar, basicamente. Foi a opción que tiveron.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 E logo, diñeiro directo que llevan a dar a non que diz, canto perdicho, se fan a conta, pois este ganaba tanto e esos meus sospechados perdeu tanto, pois te dou tanto. Hai que compensar económicamente a xente que perde o diñeiro pola neglicencia dos que están a fronte a conseguir o mar. Entendo que sí, pero que facer máis que iso, porque, ao final, non soluciona iso problema. Ixo que face dar diñeiro, que, como este caso, vos decía, o diñeiro vai ter contentado a xente un tempo, un tempo pero os plásticos van seguir aí e un problema a longo prazo. Eu me lembro cando destos típicos chistes que había estos de como esto de, estaba un, un inglés, un español e un francés, no sé que tamén había esta diferencia entre un accidente e unha catástrofe. A diferencia entre un accidente e unha catástrofe, ¿no? un catástrofe aquí máis que evidente. Un accidente é que caía un conterado de mar e a catástrofe é que o xestione o Partido Búpulo de Galicia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 Que, a última hora que acabas de comentar de esa proposta que dixeras a xentes do mar e tal, de, bueno, que estes cartos, pois, pues, ou parte de, pois, pues, empregalos en, no saneamento, de tal. Claro, nestas cuestións de en general, porque non ocurre solo como eso ocurre con, con moitos ámbitos distintos, non? Pero, como, como se pode ou nos, ou sea, a ciudadanía, como poderíamos facer forza para que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 Pues eso ¿ como nos poderíamos tecer pues, redes entre a cidadanía para concientizar a, non só a xente do mar tamén, a, a calquera cidadán, cidadán para isto Claro, a ver, aí dismoxito te razón, o mar é de todo o mundo sí. e as consecuencias de que o mar este a ou peor apagan máis directamente a xente que vive dele sí. que o resto pero sufrir ao final nos afecta a todos e a todas Tenho máis que lembrar, mentre non houve depuradora, cada vez que baixaba a maré o, o cheiro que había, da cantidad de materia orgánica acumulada. Que se non quer dicir que, que se evaporara, eh? sigue estando aí. Si estando É es un problema moi grande, que nunca se, nunca se fala disso, pero é un problema grave. Venendo cando propuxen isto, outras cousas propuxen porque é o meu traballo, porque me parecía moi sensato, e por unha cuestión simple, porque...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 Bueno, só me pasou por un colexio, só común, que levei e puxe e me dicir, máis ou menos, sabían que era, unha centola, unha Necronboy e aquí te diciam un cangrexo. Da igual, da igual que discuxeras. Pero a que le, non é unha centola, hostia. E es pregunté, porque me daba igual dende foran e me dicen, pero onde so? Non somos de Pontedeume, me dixen a carallo. Cambia cousa, pero que aquí dabe igual que foran de Neda, de Ferrol, de de Narón ou de Mugarbos. Ignorancia total.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 E eu xa, non sei, como son de Garanza, un día que fun hasta o río Xuvia, oh, aquí un río que se chama Xuvia. E unha grande de caralho, non sabía que existía. Eu non sabía que existía, ninguén me dixo no o que estaba aí o río Xuvia. Ciro, estou aquí, esta ría de Ferrol, e, aí, este, e o río principal está aí, o río Xuvia, e hai estes outros ríos. E mira, xusto, neste barro onde vivimos nós, chega aquí este río por exemplo Cousas básicas, coñecer o medio no que estás, eso, eu entendo é eh, que a educación ten que partir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 non coñecemos nada. De entón, por máis que lle digas á xente de cousas algun máis concienciado, e moitos e moitos e moitas o fan máis por inercia que por coñecemento, se iban a defender porque entenden que é parte nosa e que hai que defendelo. Que pois, é moi complicado, pero que ocorre con a xente do Mar Tamén. Para moitos deso esa xente, por se xe decía que a ría fermou un moi particular, para moitos deso xente a ría é unha máquina de facer diñeiro e non é outra cousa. Non nin coñecen o medio mariño nin lles importa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 sin resistencia. E eu falando con patrón, non me acordo agora, sei que era na Ría da Rousa, me contou que cando ele entrou do patrón, o primeiro que fixo foi, dixo, porque as as cofradías funcionan un pouco en plan, si, sí, é verdade que se votan, pero logo funcionan en plan un pouco feudal. Eu son o rei, fau que me peta. E o tipo chavale, dixo, a talla mínima da mexa a bosa, 40 mm. a talla mínima oficial é 38, por certo, aquí un ferrol, no interior, 35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 As gónadas, que son os órganos gametoxénicos que producen os pró de óvulos, vai en función do seu tamaño. A maior tamaño maior produción. Non produce os espermatoceides óvulos, unha mexa de 38 que unha mexa de 35 produce moitos menos. Entón, se nos collemos os, os iguallos dunha talla menor, vou ter vou ter menos, menos eh, gametos no medio e vou ter menos larvas.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 O normal, que sería unha coación normal, a humana vale. nos vale, nós temos aquí a pirámide, a pirámide invertida, non? pero o normal é que hai moita xente nova e pouca xente bella. Por que? Porque a xente vai morrendo coa idade e a xente nova está aí. Que pasa? Que non deixan de reproducirse nunca, se están reproducindo. Os que xa máis bellos son os máis resistentes. Os que aguantan millor as enfermedades, os que aguantan millor a baixa de salinidade, os que aguantan millor as alteracións de temperatura... Então van producir gametos máis fortes. Decir, os descendientes van a ser descendientes de fortes, os que se reproducen de novos. Va a ver de todo a ver pode ser dosus anoss bons, Que non houver alteracións de temperatura en esa liña de nada e se reproducen a lo loco. Pero claro é o problema. porque despois unha temporada mala, de alta salinidade e masacre total. Porque non son descendientes de fortes, son descendientes de todo.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 Porque a ti se pos no mercado, a meixa a vosa de 40 a 45 no mismo que se após de 38 a 42. O precio era máis alto. E entonces empezaron a darse conta que co mismo tempo de traballo ganaba máis diñeiro. Dixo, "Eres un patrón cojonudo", despois era un patrón boísimo. Primeiro lle fixeron o que lle fixeron e despois se deron conta. Pero claro, deronse conta porque hubo un tipo que se atreve a facelo e despois deronse conta. Pero claro, esos falan cos outros, cando se fan cousas que funcionan, se fala e van a funcionar por aí, porque hai capacidade para facerolo, porque hai xente que ten un pouco máis do que o promedio ou hai unha tradición histórica, ademais, a que é pouca e ademais o coñecemento, eu dicía, coñecemento do mar é absolutamente nulo, non se coñece nada. E logo o neno xa pra mira, vê unha pedra, eu unha pedra, unha pedra, si, mira nesta pedra e empezanse a mirar, isto é unha esponxa. Isto parecía que é de todo, hai esponxas, hai attiñas, hai berberecho, bueno, berberecho non, hai mexillos, mira, aquí hai unha zamburiña que non sei sé que, claro, non es flipante, e todo isto non é pedra? e dices, si, sí. e tu dices a unha vez, non, iba para a praia, había unha pedra, claro, porque nunca te fixaxes, porque ni se te pasaba pola cabeza que pudiera ver todo iso aí, e levantaba unha pedra, e miro que hai aquí, isto que hai, ¿no? hasta coincide, algunhas coincidían en primavera, donde había larvas de lumbrigantes, e flipante, dices, ai, eso, lumbrigante, pero, bueno, colli un par de lumbrigantes esos pequenos, os levei para para a cofradía e un dos empregados da cofradía e se trouxe un par de lumbrigantes e un dos coñiches na praiz e dixo, ah, pero son menanos e dixo, poden meteros na cetaria cando está a dan emedrar para, para poder os coa? e dixo, pois pues igual 12 anos e dixo, tanto e é ti que te pensas o lumbrigante que é así, vai emedrar un bicho así en media hora isto leva seu tempo no? o descoñecemento é total e é moi difícil Conseguir que se fagan cousas si non coñeces. O que non coñeces non existe. Non existe. Por eso é tan importante dar a coñecer a xentas cousas. Porque se tis consciente do que tes, o defendes ou non defendes, eso é unha decisión persoal, Pero máis normal que o defendas. Si non eres consciente do que tes, que vas defender? Si non existe. Non existe. Pero no si eu... Non sei, a mi unha cousa que, que me flipa E non é por desconhecemento É que, a ver, máis ou menos Calquera persoa, calquera cidadán Ou calquera cidadán Calquera persoa, calquera Sabe que, que, que os plásticos Que, que non, se, non se tiran o mar E sabes que se tiras un bastoncillo Dos oídos un polo váter Vai a ir para o mar Por que o tiras? Non? porque estes días, claro, estuven recollendo e, bueno, había collías numa peneira e había tanta materia orgánica como plásticos, yeah. quero decir un 50-50 o sea eu me quedaba chocha, o sea, plásticos de todo tipo, non só dos pelos tamén pero de todo tipo e os bastoncitos todo, entón eu, é unha cosa que non me entendo a xente que vai ás plaias eh, que deixa todo, todo estrado por ali xa o sea, dix que cada chegada a praia, eso non que estaba liko. Volva le van no? E logo, bueno, agora porque hai contedores e cousas e tal, pero o outro día na recollida, por exemplo, non, non, había, non, non hai contedores específicos para a recollida dos dos pelos, non, non non había. Eu gando fun había tres ou catro operarios de de, de como de eseaga. De... Eh? De eseaga. De eseaga. Había catro operarios na praia de dominios Catro. Éramos voluntarios co operarios. O sea, quero recollendo. E claro, chamamos ao 112, o no 112, non no, no, no sabían de dir onde deixar aquelo. No, Collos co, co, co, meteos en bolsas e deixaos aí ao lado do contedor normal, e xa os a recollida do lixo non o vas aí unha etiqueta ou algo e de que son peles e xa está e que van a meter Aquí. claro, no, pero mira o que decías ti o que decías o sea, ti esti... de, decía de ver os plásticos en unha praia e escandalizarte tamén os bastonciños voxe poner o teu xerpo pero que xo vas, o xa sea, sí, o pero... estás vendo, pero... tu praia e estás vendo refírome ao que ves ti eso... sí. te vou poner un xerpo Un día me chamaron do Santa Juan al Estónac se si podía ir ali a un rapaz de si, un curso a darles unha charla sobre a ría fun ali, poxa un poder pau, e dixe, mira, aquí estamos a nada mar preguntei ao profesor antes, mira, podemos baixar hasta si, sí, baixamos hasta a ría e os levei a, a esquiniña ali de todo onde, estaba, onde saía antes o que era río Tronco, estaban todos os desagües ali conectados e salía toda a merda, aquella salía toda a merda entón baixei con eles a Ribeira o sabía que estaba a marea baixa Aquela daban oxo Eran bastonciños, condóns Botellas, pero condóns Que decían, pode que veo aquí alguén, non sei Veo ropas e fredi aquí a, a sementar aquel era increíble Estaba todo cheo, todo cheo. E os rapazos e os rapazos por ali mirando Decían, asa, que de repente escoita un Ai, que asco, ai, que asco Que asco, que asco dixo, sí, bueno, Algún consciente Vou ali Sabes que era o que yo daba asco un peixe morto pobre que había ali. <risa> todo cheo de plástico sin imutarse. O problema de que dixen é o único que hai aquí que non teña que dan mocho. E todo o demás que ao redor, colillos, bueno, os filtros dos pedidos. Deixo había un mollo. Nemo. Eso parecía desnormal. E y, y, y, ve y, ve y, ve un outro exemplo. Eh... A miña mullera de muros. Me acuerdo, xa hai anos eu tiñan un Opel Corsa, non tiñan a era condicionada, era verao, pola noite, marea baixa, e iba pola zona, precisamente máis ou menos pola zona. Co coche, de noite, facía calor, e lavaba un xa aberta. Entón, de repente, a xira para mi non me di. Pero ti que fixe? Se si non fixe nada, xe, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa,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 E eu era biólogo como agora, eh? e traballaba xa daquela na cofradía. Pero claro, te están metido dentro, entón, que ainda así, e estaba na Sociedade Galega de Sanatural, que sigo estando agora, e está pero te están metido dentro, que é unha relación que te sabe espontánea, e eso é penoso, pero é, así. pero é así. Hasta que ele me dixo, mar non cheira, e dixo, pues, joder, é verdad. Falta conhecemento, se si non conheces unha cousa, non a defendes, e iso é o, gra o grave problema que temos. E non se fai... Non vexo, non vexo. E iso tiñan que empezar nos colexos. E entre outras cousas, se propuxen iso na cofradía, é unha pena que agora o rapaz que quedou, digo rapaz, porque moitísimo año que vinte, se cumpliu xa os 30 anos, ou que está ali agora na cofradía, pararon todo eso. Que era unha cousa que non costaba nada a cofradía. Costaba a min que tiña que meter máis tempo de traballo. Pero eu facía con gusto porque sabía que, bueno, algo polo menos xos quedaría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 que a praia non é un montón de area, é un medio vivo. Vamos á praia, hai que ser respetuoso máis máximo posible, non digo que non se vaya, e que non o bañemos, temos por ali, O que axa un neno que é do católogo de que iso non lle fai daño a ninguna praia. Fai moito máis daño, tirar as, as colías do tabaco, fai de moito máis daño, facer outras moitas cousas que se fan. Pero é un entorno vivo, non se pode facer esas burradas. Por que se fan? Porque, al final, como os paseos marítimos, que é un paseo marítimo para os que diseñan paseos marítimos urbanizar o mar facer un rollo de cemento ao lado poñerlle farolas e bancos e que pero que ves aí? agua e unha rúa que sentido ten eso? eu nino comprendo nin o comprenderei nunca nunca. é un absurdo total e absoluto total e absoluto que non está mal que a xente se achega o mar pero non é esa manera de chegar a xente mar E o mesmo que se poñen panéis en praias onde hai, eh, que sei, un onde dios por aí que ponen un panel e te explica catro cousas, por que non se pon un panel en un paseo marítimo? Ou é que só é, como chaman, a ruta do colesterol, que ao final é eso É unha rúa ao lado do mar, en vez de ir pegar dos coches, que en este caso, no caso do Caraza, por exemplo, é pegar dos coches e ao mar, mas tan pegado, ben alguns, máis ou menos. Que sentido ten eso? Non ten sentido. Por lo menos vas por ali, ponen catro panéis e ponen a bichería que hai. Por lo menos alguén molera, alguén. Supoño que tempo que abarán lume e facéndlle maldades, como a todo que público que se pode destrozar porque como é de todo o mundo, pois pues se destroza ¿no? Pero algo quedará. Non nunca se fixo, eu ¿eh? nunca vi ningún sí, paso marítimo. É causa pois todos esperaran. No no praia. Na parte non da Na praia tamén. Agora cunha bandeira azul. Sabes por que son se outorga bandeira azul? <risas> cales cale son as cousas polas que se dan puntos para ter bandeira azul non é precisamente polo entorno cuidado é por ter servizos ao final é por calidade da agua por a calidade da agua da Praia de Caranza vería moito que falar millor millor no, as analíticas facer el arco non, non as facemos como ti non Sí, ó, no. sí. Aquí, sí levará... pero as mostras, as analíticas en agua de mar fanse por volume de agua. De todas maneras, e as analíticas eh... en bivalvos fanse por, eh, sí. por eh, volumen de líquido e vianda intervalvar. É unha diferencia bestial, como estaba, como estaba. Sí, Está millor. Que disti, a marea, o claro, xendía pues non existirá. Está, está millor. Está millor ría con a depuración? Si sí. Sería mentira decir que, que está peor. Agora, está ben? Non. A prova de que non está ben é que hai máis zonas C agora que antes de peñar a funcional depuradora. Por exemplo. Por algo... a ver, que... Máis zonas C. Ah, a ver, a clasificación de aguas... Eh, de aguas en base á contaminación pro, por coliformes fecais. É dicir, nos temos, nos temos unha fauna bacteriana que é que nos axuda a facer a digestión intestino grosso, gran parte do que nos podo digerir. Unha terceira parte do que cagamos, bueno, ou senón, sendo máis fino, como unha, descomemos, ou como diría o consello de, do que sale, non? un tercio do que sale, e, son bacterias vale, esas bacterias no medio mariño morren pero claro, cando saen en masa aguantan tempo e os diablos filtran, filtran. entonces, igual que se comen o fitoplancto, tamén se comen as bacterias e tamén se comen os nanoplásticos que, como os decía antes, que poden afectar a gametoxene e todo eso, vale ben eh, entón se fai analítica de eso. e hai unha clasificación ti colles 100 mililitros, abres pli, pli, pli, pli, abres e 100 mililitros bates e miras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 iso da entender tamén o que temos. Vengo. Eh, logo, de 250 a 4.500 e unha zona B. Que pasa con unha zona B? Que o marisco ten que pasar por unha depuración. Ten que pasar por unha depuradora, non de aguas residuales, por unha depuradora de marisco. De 4.500 a 45.000, de 4.000, todos pasan, teña que pasar todos obligatoriamente. De 4.000, porque todos en zona B ou C. De 4.500 a 45.000 é unha zona C.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 Eu fixe unha pregunta nunha reunión das cofradías á directora de Intemar e le preguntei mira, eu xa sei que os secoles se eliminan, porque nos temos depurador na cofradía e facemos provas de validación de depuración e se, mete, se contamina o marisco, que son los que depois se utiliza, pero se contamina hasta niveis superiores á zona C. E en 24 horas dá por debaixo dunha zona da dá, non sometendo a depuración. Eu xa sei que os secoles elimina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 a Unión Europea só obriga a analizar a coli. E. coli. Digo, pero ti vinhas tá reconhecendo que pode haber un problema con outras bacterias ou virus. Resposta: Nunca pasou nada. Si pasamos xe. Eh? Si pasamos link, eso, no xa, xa, eso, é o okay, que okay, non, non hai máis. Entonces, eh, empezou a funcionar a depuradora e agora temos máis zonas de Que... Por que? Pues, está funcionando a depuradora porque temos unha xe. Estuve nun tempo, o tempo que funcionou e estaba por parte da Sociedade Galista e Natural, porque o falamos e nos parecía fundamental estar na plataforma polo saneamento da ría. Na plataforma polo saneamento da ría o que pedíamos era depuración eh, separativa. E o que se fixo aquí, como en toda Galicia, é depuración unitaria. Que quere dicir?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 Os tanques de tormenta famosos que ti un volumen A no, collo que colle se si chove e eso desborda onde vai El lle chama medio receptor o medio receptor é o mar antos cando chega ao mar chega toda a merda Os cole, chega aguas fecais e aguas de chuvia todo messtrudo porque non se separa vale Ademais ten outro problema que é que estás bombeando auga que non tens que depurar que agua de chuvia limpa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 de materia, sinón que a maior parte é esa materia orgánica, a materia orgánica que comeza a compoñerse, consume todo o oxixeno, comeza un proceso de descomposición anaerobia, decir, son bacterias anaeróbicas que o que fan non liberan oxixeno, como as que dicían antes as bacterias ou as algas verdes azuis, o que fan é liberar ácido sulfídrico, que é o que dá ese cheiro, o cheiro ese fedorento e o ácido sulfídrico. O cheiro da marea que decía, é eh? de ácido sulfídrico. O das bombas fétidas, é o mismo. Eh, sí, sí, nada no, que vale. cheiro. Do, de todas as maidades discrepo. En que? O tema, vamos. Vale. Eu considero a ría está moito máis limpa e, vamos, as aguas ten outra calidad. Eu o paseo vamos, todos os días, desde que estou subilado, limpo a praia de Caranza, desde 2016, xa antes anipado. Pero agora, 300 días ao ano, todos os días. Seino, todos os días, seino, non o poño en dúbida porque sei, non o Todos os días un montón de plásticos, de sí. todo tipo, sí. de todo tipo. Pero o agua se ve que está, moito bueno, es máis limpa, non teñe ese cheiro ni nada, ni eso. Vale, pois pues, explícaselo ás que fan as analíticas. Pero bueno, as analíticas soas ve, eu as veu so todos os meses valer, que o Calvario. E Non, non as veas. non as podes ver. Estou che falando as analíticas de marisco porque non as podes ver. O sea, ah. Digo che que non as ves porque non Ora, as podes ver. Que arriba está chea de, de plásticos, que está chea de toalliñas, que está chea de, de bastonciños, que está es todo, aplicadores de, de tampas. Uh -huh. eh, bueno, si, eso son indestructivos. Hay de todo, de todo. E, por este, pues, o tema das bateas tamén está sí. en a de carácter. E, por certo, por decir así, eh, das cousas máis... A mellor o ano son cén, por lo menos. Das cousas máis así, eh, sabedes que as vieiras nadan, no? se si vistes a unha vez Bob Esponxa, sabedes que as vieiras van para ir nadando, no? e as cazan con... de Como se si faran volboretas, as poñan. O caso é, eh, as volandeiras e as vieiras nadan, as zamburiñas non, péganse con co viso como os mexillós teño estado nas rastres de zamburiña e unha das cousas nas que máis se pegan porque son indestructibles son as compresas teño visto compresas igual con oito, dez, 15 zamburiñas pegadas e al plástico de todo o tipo por certo, por certo eu xa vi por dúas veces por dúas veces que o que decía, así, bolsas de leite e leima el ferrol del caudillo intactos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 Y está intacto sin degradarse ¿Eh? ni na cinta non, non, non, non no. a bolsa, xa no, no, non ten ese blanco-blanco está así en algún sitio, xa un pouco da porque está metido no, no fango, que seguramente xa de isos varios días fora da blanca-blanca eh? eh, el ferrol del leite lema el ferrol del caudillo xa sí. xa pues son os plásticos que fabricamos os plásticos que temos por todos lados hai unhos días fomos tres persoas, todo e nos citamos con un paciente un parcero de corporativos é unha senhora de eles de Limpia Oceana non sei sé si se os vistes de o Limpia Oceana seria Lleva no, del Limpia Naval ten unha base anagógica unha senhora organizados unha perso ni idea ni idea o bingo é de Lleva del Naval y, y eh, falei con eles e son da, da armadora do barco a compañía de seguros da armadora do barco que ao final asinaron un convenio co Concello de Muros e sontemos que era un chalecover de llamarelos fosfóritos. Parecero un evento corporativo, pero estaban e os sobre De todas maneiras, a ver, hai un problema con eso. Eu me lembro cando fora do Prestige que nos en son asociado a la historia natural, e viñeron por ali, eu da estaba en tarea de organización con xente, bueno, como sabía un pouco de inglés, como chegaba a xente todo o mundo, estaba ali contestando o teléfono, viñeron os japones, viñeron o sei que frate con elas. Eh, bueno, viñeron uns tipos de, de SEO, SEO dos Life, da Sociedad Española de, de ornitoloxía, a botarnos unha bronca. E a botarnos unha bronca polo seguinte, carallo éramos nós para andar polas praias recolhendo aves mortas, como quen somos, quen sodes vos que vides de España aquí a decirnos a noso que temos que facer pois pues, os tipos viñan dame seto de calquer outro sitio viñan aquí a contar aves mariños o calme parece ben que non tido problema ningun o lógico que falaran con as organizacións que xai xa aquí e que colaboraran e dixeran mira, recollimos isto, non, non e les viñan a decir que como non lle dábamos datos nos que non éramos nos para facer nada pero bueno mentalidade española. Sí, sí, sí. Pero ben, levaban un contenedor para os pedes pues, e despois os os eh? limpocea. Pois pues estaban os niños se viaben unos 20 ou 30 por aí. Bueno, serán pues creo que o concello xa está poniendo, bueno, se están organizando os varios concellos A, a maior parte de limpeza fixeron con, a ver, voluntarios de todo tipo ven con os accións e colesías ou, ou concellos que organizaron con brigadas municipais tamén con voluntariado e logo por outro lado a xunta contraxa pero bueno a maior, a, se haga así o último de todo xa pero fundamentalmente é xos E eu sei incluso que estuveron, porque sei por compañeros, que chamaron ao colexo de biólogos e mandaron para, eh, pedían biólogos que tuveran algo de coñecemento de conhecemento, non para limpar, sino para levar os grupos de limpeza e explicarles un pouco, tal, e te pedían que esa experiencia, viña-lío que pagaban e todo. Non, eso non sei quem organiza, así que era a través do colexo de biólogos, non sei se é... A xunta, si estado, eso xa non o sei. Eso xa non sei. Sei que unha compañeira que ali no traballo de froero e sei que dos de biólogos chegou tamén o aviso que estuvo colexeado e chegou o aviso de que contrataban xente para isto. Se sí, non sei. Claro, pero non sei que que os, quen os eso xa non ho sei. Pero, bueno, pero que, que, se no es, modo, que bastante descontrol en xeerral me parece, non sei, penso que as cousas se quenzer as outra maneira. Una comunidade que me, me chegou así que, que bueno, creo que empezaron as a xente de usted, no llei todo por aí por esa por esa zona, que eu creo que vén aí, pero non hai nomes de ninguém. É eh, cidaña pura e dura, é sí, sí, sí, unha comunidade moi grande. E logo hai eh, grupos pequenos por por concellos ou por cidades e tal onde se están facendo comunidades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 se busca a maneira organizada como fora, se cadegas tú a traballo en un son da Vega, eh, na Sociedade Galega de Naturaleza, nin principio non se chamou e cando estempezou a estar organizado, se fixe un chamamento a participar e con a poñerse contacto cunha xente que está organizada. Por qué? Porque, por lo que vos decía, con respecto da para mim esas luminarias, como sei en Ferrol, de San Sanxoán, unha praia en medio vivo. Non se pode entrar de calquera maneira, e se pode facer as cousas de calquera maneira. Eu vin sacos de limpeza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 Venirás, Eu estive nunha praia despois de que pasaron os voluntarios. Eh, vin, sí, claro, xa levaran os peles e tiían os plásticos aí todos ben en e demais. Agora. Aquela parte de área non eran as dunas xa, pero era a parte de pré-dunas. parecía que pasaran a estampida de nós. Aquelo metía medo como estaba. E eu teño claro que foron para axudar e que sacaron moitos peles e que sacaron moitísimos plásticos porque non había plásticos e quedaron bastantes algas tí se un puñado de area aí, na area e que nos non vexamos hai cantía de bichería cando ves unhono pequeno que está metendo area na boca e dices se está alimentando tamén eh? hai, hai cantía de bichería fauna sámica so, fauna que vive na propia area vale, moi pequena moi pequena pero está aí entón Eu entendo que nunha praia xa, a manga no Mar Menor, que se meten ten oitocentas personas por centímetro cuadrado, pois pues vale. Aí sí, porque aquel xa está o medio totalmente destruído. Peor para, para eles e para o entorno. Te por las, porque hai un nivel de eutroficiación brutal polos regadíos e pola cantidad de, de abonos que lle botan. ¿no? Pero aquí, que temos un medio natural, dependendo das zonas tamén, ¿eh? relativamente ben conservado, polo menos nas zonas de fora de Rías. Dentro das de Rías xa non está tamén. Pero bueno, hai que tratar... Eh? Sí, sí, claro que hai. Claro que hai. Claro Pero non tens máis que falar con algún vello ou oh, mirar a toponímia. Mirando a toponímia descubres cousas increíbles. No fondo da Ría hai unha parte de un sitio que se echa a mostreira e ti miras a aquella hora e eh, de lama fedorenta mm. a toponímia te indica de na maior parte dos casos o que había aí non hai moito tempo non hai moito tempo, eh? ah, non, nena, hai moito tempo. a pescar come o avó e toda a variedade de peixe que había na ría ou de, ou de ir a, aí a San Felipe a Sameix os berberechos, os navalles, os camarón pero, pero era unha riqueza sí, e agora e sí, agora sí, nada nada Nade na adena por esa zona digo, che uh -huh. que unha zoa... é verdade, tamén é verdade, tamén non sei se vos fixaxes desaí me recordou falaba con conversades con, con Inier me recordou sei, unhas series que daban hai tempos esas documentales que decían cien anos cien anos sin los seres humanos que había unha ecatómica e como se ia deteriorando todo <risas> Entonces, os fixaxes de, sobre todo ao voltar de fene para ferrol no cacho de pies que cortaron que non se pode pasar que xa hai herba sí. xa hai herba <risas> Decía, jodas, todo deixan de Zanos de e San Carballos aquí no medio sí, mira, das pílias Xen, xen, xen, xen, xen, xen, xen Xen, xen, xen, xen, xen, xen, xen, é o povo máis cercano no, no。Oh, no, no. <pod> Había unha cidade no. máis cercana ao no. no, no. desastre de Chernobyl no. sí, Foi Pripyat eh, Bueno, foi é eh, Pripyat Unha cidade que evacuaron Por desgracia de moitos Non ao tempo debido, pero evacuaron E quedou todo como estaba e nese documental aproveitaban sempre sacaban escenas de Pripyat miren, 20 anos, bueno, aquilo increíble pues ali hai lobos, hai unha riqueza faunística enorme, todos contaminados por radiatividade, pero hai a hostia deles a hostia e apesar de un nivel Como de radiatividade sí. moi elevado é sí. unha cousa increíble decir, a mm. natureza ten unha capacidade enorme de recuperación o problema é es que non se vai recuperar estándonos porque non no. no somos acá estamos estamos escarallando sí. agora, se si non desaparecemos pues, sí. se recupera, sí, sí, sí. jode se se recupera sí. eso sí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 Sí, referido a eso quizás a primeira barreira a, a da bueno, a, a da vía do, do tren de, de Renfe, a, a convencional incluso lembro-me cando se fixo o da autoestrada eh, da P9 se falaba de retirar esa barreira e aproveitar a propia ponte para que, que o tren e eh, pasara tamén por ali facer, bueno, sí, era... facer unha ponte mista e ahí... autoría pa, para liberar un pouco esa barreira que tiñe a Ría de... Pues, la... Eu me lembro daquela do delegado do goberno, o sí. seno Fernández Díaz, e que para parecer máis, puxo, se puxo todos os apelidos, Fernández del Río, no, Fernández de Mesa sí. Día del Río, no? porque Fernández Díaz llevea aparecer pouca cousa, o que lle faltaba de cerebro puxo de apelidos, e sí. que dixo que si sí, o que confundía a Letitú con a Letitú, cando presisto, estas cousas. Ben, ese dixo que se iba a facer unha ponte que iba a levar a outra estrada por arriba e outra por abaixo se iba a eliminar eso. Evidentemente. Da, non si tamén, me fixeron. Tamén, tamén con Porto Serrón iban a eliminar o recheo da barata, da, da descarga o sí. de recheo, pero non me macho. Eu, en barra, todos anos que, que teño, todos anos que teño, só vin desaparecer un recheo pequeno, pero desapareceu. E con as consecuencias boísimas. O de Barallove. O de Barallove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 prop nos mandan os planos do pantalán e o pantalán deixa a rolda das rampas como están e poñen unha pasarela que sa, vai, paralela á rampa de Barallobre e o pantalán a 150 m, dixen con un pouco máis e xa vou desde Caranza a pé, poñen un pouco máis e xa me chega a Caranza o pantalán. E dixen, disen, "E isto que sentido ten? Por que non quitas a rampa?" "Ah, oh, non, que a rampa non sei, bueno, ao final falei coas mariscadoras a pé. Por qué? Porque desde a rampa de Barallobre hacia o fondo, hacia Barallobre, Aquelo era, entonces, cando baixaba a marea tirabas así unha pedriña e había chur, facías un furado, había un furado Era unha lama tan tan fina a xente que tiña ali botes tiña, tiña un tiravira para tirar por eles porque non podías pisarte te quedabas ali Entón, falí con as e as convencín para pedir que quitaran esa rampa e que fixeran pasos de auga na rampa de Marinhos, que non a quitaran porque fixeron os pasos de auga Vale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 E fixérono. Fixérono pasos de agua na rampa de maniños e máis. Volveron a rampa de maniños ao tamaño original, porque a rampa de maniños era unha rampa de pedra e a partir dos primeiros 20 metros tiñan un, un recrecido de formigón por riba. Sacaronse formigón e dixaron a rampa de pedra tal como era. En vez de ser cento non sei cantos metros, que quedaron cent metros, que era a rampa original, tal como era. Fixeron o pantalán e quitaron non toda a rampa de baralloro, pero onde quedar como 20 metros, ou así dos cento e pico que tiña. Despois, a zona esa, a zona esa onde había ese, esa lama tan fina, agora é un banco marisqueiro. Que conste que a mí me denunciaron os veciños dali. Aí me xo un veciño ali, me dixo, veo el día cofradía e me dixo, que saibas que estás denunciado no Concello, porque pola túa culpa quitaron esa rampa, era non temos de amarrar o bote. E dixo, non, pois si tedes unha rampa a 160 metros... E me dixo, pero amarraba aquí. E son 160 metros, está esa rampa igual. Bueno, eh, anos despois, cando aquelos empezou a recuperar, un dos veciños, veo onde a que por iso, por que son aburrados, no e dixen, pero eu vou estar melhor. Veo un dos veciños ali e me dixo, tiñe razón, está melhor. E deixen, pero que non é que se xa adivino, que é de caixón. Se si pasa auga, se leva esta merda. Uh, idarias... ainda tardou uns anos eh? Si, sí, non se faen dos días pero tardou uns anos se si isto se pude facer aquí se pode facer en calquer outro sitio no, que é o que falta? falta o que tu decías antes non, non, non, presión falta que a xente saia a rua se si mañá saen a rua 20.000 personas dicindo que queren que se quiten a da malata se quita a da malata eh? quítase E volvén poñer Copacabana. Quítase. Vén no poñer Copacabana ou outra cosa da igual. Pero quítase. Pasa? No, no. Que pasa? Que podemos convocar unha administración para iso. Eh. Si vamos ser, eh, seremos moitos. Ese o es problema. Ten que haber presión da xente. Se si ao final ves que as van... Antes o agua por abaix e era xa puxita para o todo. Antes era xa, era separado e habían pasado o agua como na lagoa <laughs> aí... Bueno Non sei si se si recordades que, cando Vicente Irisarri chegou á Alcaldía de Ferrol, cando Vicente Irisarri chegou á Alcaldía de Ferrol, tiñou un proxecto, un proxecto que desde Sociedad de, de Sociedade de Galega e Historia Natural denunciamos, polo cal el estuvo enfadado, isto de, de me enfado e non respiro, pues, eu cheguei a ser delegado da Sociedade de Galega e Historia Natural, inda era al alcalde, e a mi non me saudaba, porque era delegado da de Sociedade de Galega e Historia Natural. Por que? Porque conseguimos parar o seu proxecto. Cal era o seu proxecto? facer unha borreira con comportas. E cando se enxía a marea, fechaban as comportas e quedaba a mala tachada de auga Para actividades náuticas. Ah, entón ah, dixemos, ah, pero eso foi un proxecto, un proxecto de Vicente Irizarri. E non se levou a cabo de outras cousas, porque, porque da Sociedade Galicia Natural denunciamos e abramos Cristo, e houve máis xente detrás e ao final tuvo que recuar. Pero seu proxecto, un dos seus proxectos estrela era ese, o, bueno, non. Eso, non é só, non é só o do que se lle ocurren ideas estrambóticas. Eh? Ou hoxe, hoxe estu en Coruña e vexo as vías do famoso tramvia de Coruña. Cantos cartos se gastou neso? Capricho de Paco Vázquez. Serviu para? eso non funciona, leva non Eso co diñeiro, co diñeiro que se gastou niso, cantas cousas se poderían facer. Aílla hai moitos anos que se fixou eso. E tamén foi outro capricho para o saldeiro, pero xa un alcalde destos zumbaos e que se lle ocurre facer chorradas como cando Jaco me quería facer as dúas torres máis altas de, os dos edificios máis altos de todo o estado. Bueno, vale. Vou competir aquí como o mur xalifa ese de Bagrén e fa un edificio de mil metros. Sí, pois vale. Pois ainda voltou máis antes. Si, claro, porque aquí o que vale, ser, de, de, cantan máis paridas disa exemplo, o TEDx Madrid. O oh, Gallas. Coa, coa presidenta. Que, digo, que decía que votaba de menos os atascos de M30, e aí está, de presidenta. Que máis? No, a corrupción, mundo, a guerrer. Bueno, pues o fundamental, vamos, vamos, coñecemento, coñecemento, coñecemento se si non coñecemos unha cousa, non a vamos defender. A Esto é unha barbarea máis grande do que... En,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 Porque non se cambian as cousas en dous días. E non cambian as cousas o goberno. As cousas cambiamos sangiás. todos. Nos, nos cambiamos, cambiamos dos, todos, e eh todos. Si algo, Pero ten que haber un goberno con ganas de querer Con a sí, sí. sí. sí, sí. claro, en sí, no, que a xente pensa, "Non, que era chega no xe goberno, já está todo solucionado." Non. É <risa> Bueno, pois iso. Eh,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 explicarlle, si leválos ao médico o coñezan. Por o que vos decía antes, o que non coñeces, non o defendes porque non sabes que existe. E é un problema muy grave. Bueno, bueno, moitas gracias. Nada, nada. <risa>